Він вийшов на двір і розвернувся навколо. Якраз підходив трамвай. Лука сів біля вікна, прохукав у замерзлих візерунках округлий отвір і почав дивитися крізь нього назовні. Він побачив велику рекламу. Майже гола дівчина на ліжку, ледь укрита простирадлом. «Га, її б завинути у ліжник». Прошамкотів беззубий дідок з паличкою. Лука вийшов на наступній зупинці, І хвилин за п'ять був біля озерця. Під черемшину на ковзанах каталися згадані худий чоловік Та вродливі дівчата. Вони галасували, сміялися, Аж розмальована, ніби мрець, бабка зупинилася І задивилася на них. У руках вона тримала шматяну ляльку, до бабки підбіг рум'яно-щокий хлопчик з дивним лицем. І Лука раптом зрозумів, що то ніякий не хлопчик, а карлик. Тук-тук-тук, почулося Луці, щось ніби кроки, або стукіт серця. Лука озернувся. Ну, зрештою, з ним могло трапитися що завгодно. Я навіть уявити не можу, куди завели Луку всі історії, які... Вона розказала. Те, що скомбінувала з них я, жалюгідні комікси у порівнянні з тим, що могло бути насправді. Адже мені відомі лише ті, які він переповідав мені в листах. А скільки всього вона розповідала поза тим? Не знаю, що все-таки сталося з Лукою. Знаю лише, що коли вони зустрілися знову, вона ще мала трохи часу. Пам'ятаю, як я на власному досвіді переконалася, що гострі предмети – це небезпечно і боляче, як уперше побачила власну кров. Мама на мить залишила мене саму в кімнаті, і я, цікавлячись накритим великою вишитою серветкою-телевізором, магічною коробкою, чари якої мені ніяк не вдавалося осягнути, що мене страшенно приваблювало, почала досліджувати його поверхню. Зацікавившись тонкою блискучою бритвочкою, неуважно полишеною там, очевидно, дідусем, я схопила її до руки, розглядаючи, стиснула між великим і вказівним пальцями. Тут же впустила бритву на підлогу, вона тоненько дзенькнула, а відчувши раптовий біль, пронизливо скрикнула і, нічого не розуміючи, зачарована спостерігала, як на вказівному пальці повільно виростає яскраво-червона соковита ягода. До кімнати вбігла перелякана мама, схопила мене на руки, почала сварити і жаліти, витерла кров і замастила палець зеленкою. Як тільки була змазана вогниста ягода – Час ніби почав іти знову. Я нічого не розуміючи, але усвідомлюючи, що відбулася якась знаменна подія, щось почалось, а щось, може, закінчилося, заридала, шкодуючи себе. Я шкодувала себе, бо мала на вказівному пальці ранку, бо відчувала біль, бо в мене текла червона кров. Зате мама ніколи себе не жаліла. Вона шкодувала інших. Якось повернулася з роботи, упала на канапу і почала гірко плакати. Ми з татом протягом кількох годин не могли нічогісінько від неї добитися. Згодом виявилося, що вона стала свідком передсмертної агонії бездомного пса, якому хтось підсипав отрути. Біль від таких речей був для неї найнастерпнішим. Я теж плакала у дитинстві, коли побачила на асфальті розбите яєчко голуба. І я не могла читати книжки про тварин і дивитися про них фільми. Там ніколи не обходилося без смерті якоїсь матері-вовчиці і скиглення маленьких сиріт біля її тіла. Таким чином я не читала ані Сетона Томпсона, ані Джека Лондона.